Розділ 15 Перед день різдва. Знову лютішим став мороз. Відступила м'яка погода. Я зателефонував у туристичну агенцію зі своєї телефонної будки на Розі. Мені сказали, скільки коштуватимуть квитки на літак до Парижа. Я пообіцяв перетелефонувати їм. Тоді подзвонив рибалці. Без жодної преамбули сказав йому, що я хочу грошей за усунення Гофмана. Улаве. Мене відкритій лінії. Твій телефон не прослуховують, сказав я. Звідки ти знаєш? Гофман платить хлопцеві в телеверкет, який знає, які телефони на цю мить прослуховуються. Ні тебе, ні його у списку не було. Улаве. Я допомагаю тобі розв'язати твою ж таки проблему. Навіщо я маю за це платити?» «Усунення Гуфмана дасть тобі можливість заробляти настільки більше, що сплата мого гонорару не стане відчутною втратою. Запала пауза. Не тривала. «Скільки?» «Сорок тисяч». «Згода». «Завтра готівкою. В рибній крамниці зранку». «Гараст». «Іще одне. Я не хочу ризикувати, приходячи в крамницю сьогодні ввечері. Люди Гофмана крутяться занадто близько. Надійшли по мене фургон на стадіон «Бішлет» на сьому вечора». «Гараст». «У вас уже є домовини та фургон?» Рибалка не відповів. «Вибач», – сказав я. «Я звик, що мушу сам усе влаштовувати». «Якщо у тебе більше нічого...» Ми разом поклали слухавки. Я застиг, втупившись у телефон. Рибалка приставав на сорок тисяч, не змигнувши оком. Мене влаштувало б навіть п'ятнадцять. Чи здогадувався про це старий гендляр? Виходить на те, що не здогадувався. Інакше його поведінка була б нелогічною. Мені слід було здогадатись, мені слід було просити 60, може навіть 80, але нині було вже запізно. Треба було радіти, що я взагалі спромігся переграти умови угоди. Як правило, я починаю тривожитись раніше, ніж за добу до роботи, а потім, коли починається відлік часу на години – я стаю дедалі спокійнішим. Цього разу все було так само. Я зазирнув до туристичної агенції і замовив квитки до Парижа. Вони також порекомендували невеличкий готель на Монмартрі. За розумною ціною, але затишний і романтичний, сказала жіночка-турагент. Чудово, погодився я. Різдвяний подарунок? Усміхнулася жіночка, друкуючи в заявці на бронювання ім'я дуже подібне до мого, але не зовсім ідентичне. Наразі ні. Я виправлю його перед самісіньким від'їздом. У неї самої був бейчик з ім'ям, почеплений на вилох грушово-зеленого піджака, напевне, уніформа агенції. Густий макіяж, нікотинові плями на зубах. Засмага. Можливо, поїздки по сонячних курортах були частиною її службових обов'язків. Я сказав, що повернусь наступного дня зранку, щоб сплатити в повному обсязі. Я вийшов на вулицю, подивився ліворуч і праворуч, пошкодував за темрявою. Дорогою додому. Я упіймав себе на тому, що імітую її, Марію. Оце вже все. О п'ятій я спакував дві валізи. «Все, що тобі знадобиться, ми зможемо купити в Парижі», сказав я Коріні, яка, здається, непокоїлась набагато більше за мене. О шості я розібрав, почистив і змастив свій пістолет. А тоді знову зібрав його. Вклав на бою магазин, прийняв душ і одягнувся у ванні. Обміркував усе, що мало відбутися. Обміркував, як подбати про те, щоб Кляйн не спромігся зі мною порахуватись. Я обрався у свій чорний костюм. Всівся у крісло Я упривав А коріну били дрижаки Нехай щастить Побажала вона Дякую Відповів я Підвівся і пішов Розділ 16 Я тупцював у темряві на схилі за старим ковзнярсько-футбольним стадіоном. В «Автенпостен» писали, що ніч має бути винятково морозною і знаменуватиме рекордне похолодання впродовж кількох наступних діб. Чорний фургон під'їхав до краю тротуару точнісінько о сьомій вечора. Ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. Я оцінив це як сприятливий знак. Я відчинив задні двері і стрибнув усередину. Кляйн і Данець сиділи кожен на своїй білій троні. Обидва були вбрані в чорні костюми і білі сорочки з краватками, як я й просив». Данець привітав мене якимось дотипом своєю гортанною рохкальною мовою, натомість Кляйн тільки мовчки глипнув на мене. Я сів на третю труну і постукав у віконце водійської кабіни. За кермом сидів той самий хлопчина, що так блискавично ідентифікував мене, коли я вперше увійшов у рибну крамницю». Дорога до різької церкви петляла тихими житловими кварталами. Я не міг бачити їх, але я знав, які вони. Я принюхався, чи цей фургон є одним з тих, що рибалка застосовує для своїх перевезень. Якщо так, я сподіваюся, він заради власної безпеки поставив на ньому фальшиві номерні знаки. Звідки фургон? запитав я. Стояв припаркований в Екеберсі, відповів данець. Рибалка попросив знайти щось помірно похоронне. Він розреготався і повторив: "Щось помірно похоронне". Я не став розпитувати далі, чому так смердить рибою. Я зрозумів, що то від них самих так відгонить. Згадав, що від мене теж відгонило рибою після візиту у підсобку кранниці. «Як воно, відчуття?» – запитав раптом Кляйн. «Лаштуємось відправити беззворотні адреси твого власного боса?» «Я знав, що нам з Кляйном не варто надміру справдуватися». «Не знаю». «Знаєш, знаєш, то як?» «Облишмо!» «Ні!» Я бачив, що Кляйн не відчепиться «По-перше, Гофман мені не бос По-друге, я нічого не відчуваю «Ясно ж! Він твій бос!» Я чув низькі обертони люті в голосі Кляйна «Якщо тобі так крутить?» «А чого б це він не був твоїм босом?» «Байдуже!» «Слухай, розумнику, ти хочеш, щоб ми сьогодні рятували твою дупу з халепи? То як стосовно того?» Він потер складеними пучкою великим вказівним і середнім пальцями. «Щоб дати нам щось на знак подяки!» Фруон робив різкі повороти, і ми ковзали сідалами в по популірованих віках своїх домовин. «Гофман сплачував мені за послуги поштучно». Сказав я І таким чином він був моїм клієнтом А поза тим «Клієнтом?» Повторив Кляйн «То Мао був штукою?» Якщо Мао – це хтось, кого я впорав То Мао був штукою Мені дуже прикро, якщо ти був до нього емоційно прив'язаний Емоційно прив'язаний?» Кляйн захлинувся обуренням Його голос тремтів. Він замовк і глибоко вдихнув. «Як гадаєш, експедиторе, довго тобі жити після цього?» «Сьогодні за штуку Гофман, відповів я на те. «Пропоную зосередитись на цій обставині». «А коли ми його впораємо», – просичав Кляйн, – «штукою стане хтось інший». Він люто зиркнув на мене, навіть не намагаючись приховати ненависть. «З огляду на те, як тобі подобається мати босса», сказав я. «Можливо, я мушу тобі нагадати, який наказ ви отримали від рибалки?» Кляйн уже підніс свій потворний дробовик, але данець поклав долоню йому на плече. «Кляйне, не бери, близько до серця!» Фургон уповільнив рух. Молодий чоловік Кинув через скло. «Хлопці, час вам вкладатися у ваші вампірячі ліжечка?» Кожен із нас підняв овіко своєї ромбовидної труни і увіпхався всередину. Перш ніж опускати своє віко, я зачекав, аж доки Кляйн опустить своє. У нас було по два гвинти для кріплення віка зсередини. Тільки два-три оберти. Достатньо, щоб утримати віко на місці, але не настільки міцно, щоб це завадило належної миті блискавично висмикнути гвинти і скинути віко. Я більше не хвилювався, але коліна мені чомусь тремтіли. Дивно. Фургон зупинився. Двері відчинились і зачинились. І я чув голоси іззовні. Дякую, що дозволили нам скористатися зі склепу. Ото що скажете. Мені обіцяли, що хтось допоможе занести їх всередину. Та все ж, не сподівайся, що мертв'яки самі труни тягатимуть. І грубий сміх. Я зрозумів, що нас зустрів хтось із могильників. Задні двері фургона відчинились. Я був найближче до них і відчув... Як підхопили мою труну. Я намагався лежати абсолютно нерухомо. Здолу і з боків труни були повітряні отвори, і коли мене заносили в коридор, крізь них в морок моєї труни проникали промінчики світла. То це та сім'я, що загинула на Тронхеймському шосе? Так. Я читав про це в газеті. Жах. То їх поховають десь там, на півночі. «А то ж?» Ми почали спускатися в підземелля, і я, ковзнувши в троні, вдарився головою. «Нехай вам, дідько!» – лайнувся я подумки. «Чи ви не знаєте, що небіжчиків завжди заносять ногами вперед?» «То ви не могли до Різдва вже й завести їх одразу на місце?» «Їх ховатимуть у Нарвіку. Це на два дні дороги!» Носії ногами збившись на короткі нерівні кроки. Зараз ми рухались вузькими кам'яними сходами. Я добре пам'ятав їх. «То чому не перевезли їх літаком?» «Зацікавлені особи розважили, що це за дорого стане», пояснив молодий чоловік. «Він гарно справлявся. Якби міг, я порадив би йому, щоб сказав, коли запитань стане забагато». Що він тільки недавно прийшов працювати в похоронне бюро А поки що неодмінно треба, щоб вони цей час перебули в церкві Так, Різдво і таке інше Труна знову вирівнялась Що ж, можна зрозуміти Надто що місця, як бачиш, не бракує Тільки іще одна труна Цього небіжчика завтра ховають Еге, бачиш, труна відкрита «Бо невдовзі збереться родина, щоб оглянути його. Ми можемо оцю трону поставити отам, на козла. Можна поставити просто на підлогу. Поставити просто на бетонну підлогу? Так!» Вони вже зупинились, але здавалося вагаються, що робити далі. «Як хочеш, діло хазяйське». Мою трону поставили на підлогу. Я почув скрегіт біля своєї голови, а тоді кроки, що віддалялися. Я був на самоті. Визирнув один з отворів. Не зовсім на самоті, на одинці, на одинці з трупом. Штука. Мій небіжчик. Останнього разу я теж був тут на одинці. Моя мама видавалась такою маленькою у своїй троні, висушеною. Можливо, її душа забирала всередині неї набагато більше місця, ніж це буває в інших людей. Потім поприходили її рідні. Я ніколи раніше не бачив родичів з маминого боку. Коли мама зійшлася з моїм батьком, її батьки розірвали з нею стосунки – Мої бабуся й дідусь, дідьки й тітки не могли змиритися з думкою, що хтось у їхній родині сплутається з кримінальником. Єдине їх втішило – це те, що вона переїхала до нього у східну частину міста. Чого очі не бачать, того й серцю не жаль. Але я таки потрапив їм на очі. У полозору моїх бабусь і дідусів – дядьків і тіток, які до цього часу були для мене людьми, про яких мама згадувала тільки тоді, коли бувала п'яною або під кайфом. Перші слова, які я почув від будь-кого з моїх родичів, крім власне батька і матері, були слова співчуття. Близько двадцяти родичів сказали мені, як їм шкода. Відбулось це в церкві у західній частині міста – Близько, шапкою докинути, до того місця, де мама зросла. А потім я мусив знову повернутися на лівий берег і вже ніколи не побачив жодного з них вдруге. Я перевірив, чи гвинти на місці. Принесли другу трону. Затим кроки носіїв знову віддалились. Я подивився на годинник. Пів на восьму. Водій і могильник принесли третю трону. Вони обговорювали традиційні різдвяні страви, і їхні голоси віддалялись, аж поки пропали десь на сходах. Наразі все посувалося за планом. Священник яснорічно не заперечував – коли я зателефонувавши від імені родини з Нарвіку, запитав, чи церква не може прийняти у своїй крипті на дні два три трони на шляху до місця поховання. Нині ми були на бойових позиціях. Якби нам пощастило, за півгодини тут мав би показатись Гофман. Ми до того ж могли сподіватися, що він залишить своїх охоронців перед церквою. Але в кожному разі не було перебільшенням стверджувати, що елемент несподіванки був цілковито на нашому боці. Жовтий циферблат мого електронного годинника жеврів у темряві. Десять хвилин на зазначену годину. П'ять по. Одна думка вразила мене. О ті аркуші. Лист. Він досі лежав під лотком для столових приборів. Чому я не знищив ту писанину? Невже я просто забув? То чому я питаю себе радше про це, ніж «А що як коріна знайде?» Чи я таки хочу, щоб вона його знайшла? Якби хто-небудь знав відповіді на такі питання, він був би багатою людиною. Знадвору почувся звук автомобільного мотору, ляскання дверей, кроки на сходах. І ось вони вже тут. «Який спокійний у нього вигляд», тихо вимовив жіночий голос. «Вони гарно подбали про його вигляд», зітхнула якась старша жінка. «Я залишив ключі від машини в замку стартера», відгукнувся чоловічий голос. Гадаю, мені треба. Еріку, ти нікуди не підеш, перервала його молодша жінка. «Лишенько, який же ти тюхтий. Але ж Люба, та машина. Еріку, машина на церковній стоянці. Що ти думаєш, може з нею там трапитися? Я визирнув один з бічних отворів. Я ж так сподівався, що Даніель Гофман прийде сам. А їх там було четверо. І вони всі стояли по один бік труни, лицем до мене. Лисуватий чоловік того самого віку, що Даніель. Не схожий. Швакер, можливо. Надто, що поруч з ним стояла жінка років тридцяти з гаком. І дівчинка десяти-дванадцяти років. Либонь молодша сестра і племінниця Гофмана. Певна сімейна подібність А старша сива жінка викопаний Даніель Старша сестра? Мати? Не було тільки самого Даніеля Гофмана Я намагався переконати себе Що він прибуде власним автомобілем І що було б дивно для цілої родини Припхатись однією машиною Мою теорію підтвердив лисуватий швагер, зиркнувши на годинник. «Завжди був такий план, що Бенжамен заступить свого батька на чолі компанії», схлипнула літня жінка. «Що тепер Даніель робитиме?» «Мамо», промовила молодша жінка тоном застереження. «Ой, тільки не вдавай, мабуть, то Ерік не знає». Ерік стенув плечима, його днувся на п'ятах. «Е, я знаю, які речі включає бізнес Даніеля. Отже, ти також знаєш, який він хворий?» «Так, Ліза про це згадувала, але ми дуже близькі з Даніелем. Так само, як з тією його, і як її...» «Коріною», – підказала Еліза. «Може, нині саме час вам трохи більше зблизитися з ним?» – сказала літня жінка. «Мамо!» «Я просто хочу сказати, що ми не знаємо, як довго Даніель буде з нами». «Мамо, немає жодного наміру мати щось спільне з бізнесом Даніеля. Досить поглянути, що сталося з Бенджаменом». Кроки на сходах. Дві постаті увійшли в крипту. Один з прибулих обійняв стару жінку. Коротко кивнув молодший і швакеру». Даніель Гофман, а з ним Піне, який цього разу тримав рот на замку. Вони розташувались між нами і Труною, спинами до нас. «Ідеально! Якщо є ймовірність, що штука, яку мені треба упорати, виявиться озброєною, я вдамся до будь-яких хитрощів, щоб опинитись у позиції, з якої можу стріляти йому в спину». Я стиснув у руці руків'я пістолета. Зачекав. Я чекав на типа у ведмежій шапці. Той не прийшов. Його, напевно, залишили чатувати перед церквою. Такий стан речей спрощував початок справи, але загрожував потенційними ускладненнями згодом на подальшому етапі. Умовний сигнал до данці Кляйна був простий на мій крик. І не було жодного логічного аргументу проти того, щоб це сталося просто зараз. Однак я відчував, що є одна найбільш доречна мить. Одна конкретна секунда серед решти секунд, як у випадку з лижною палицею, і моїм батьком, як у книжці, коли автор вирішує, коли саме щось трапиться щось, що ти знаєш, неодмінно відбудеться, оскільки автор уже про це обмовився, але ще не відбулось. Позаяк на все є належне місце в романі. Тож треба трішечки зачекати. Бо все має трапитися у правильному порядку. Я заплющив очі і відчув, як пішов відлік секунд до старту. Пружина стислась, але крапелька ще висіла на кінчику бурульки. А тоді надійшла мить. Я закричав і скинув вік отруни. Розділ 17 Було світло. Світло і затишно. Мама пояснила, що у мене була висока температура і що лікар, який приходив, звелів мені кілька днів залишатися в ліжку і пити багато води. Але, мовляв, підстав для тривоги немає. Ось коли я міг сказати, що мама стурбована – але я не злякався. Зі мною було все гаразд. Навіть коли я заплющував очі, світло не зникало. Воно проникало крізь повіки теплим червоним сяйвом. Мама поклала мене в своє велике ліжко і здавалося, ніби всі пори року проходять через кімнату. Лагідна весна перетворювалася на спекотне літо. І піт зрошував мені чоло – Наче літній дощ, стікаючи на простирадла, які прилипали до моїх стегон. А тоді нарешті приносила полегшення осінь з прохолодним, чистим повітрям, ясністю відчуттів, аж поки раптом знову поверталась зима. Мене морозило, я стокотів зубами і впадав у тривалий дрейф снами, мареннями і реальністю. Вона пішла в бібліотеку і взяла для мене книжку. «Знедолані» Віктора Юго. «Скорочене видання» писалось на обкладинці під зображенням козетти дівчинки оригінальною ілюстрацією Еміль Баярд. Я читав і мріяв, мріяв і читав. Додані й видалені епізоди. Наприкінці я вже не знав, напевне, наскільки засвоєне мною було авторським текстом, а наскільки плодом моєї власної уяви. Я щиро вірив у ту історію. Я просто підозрював, що Вікторію Го не переповів її цілком правдиво. Я не вірив, що Жан Вальжан украв хліб, що саме через таке він мав відшкодовувати збитки». Я підозрював, що Віктор Гюго не хоче ризикувати симпатією читачів до свого героя, в разі якщо він розповість правду, яка полягала в тому, що Жан Вальжан когось замордував, що він був убивцею, Жан Вальжан був славним чолов'ягою, тому людина, яку він убив, напевне ж на те заслуговувала. Так, саме так. Жан Вальжан убив когось, хто скоїв щось погане, і мав за це сплатити. Вигадка про крадіжку хліба мене просто дратувала. Тому я переписав історію. Я зробив її кращою. Отже, Жан Вальжан був убивцею, якого поліція розшукувала по всій Франції. І він був закоханий у Фантін, бідну повію. Через кохання до неї він ладен був зробити що завгодно – все, що він робив для неї, він робив з нестямного кохання, пристрасті і вітаності, а не заради порятунку своєї власної безсмертної душі або з любові до ближніх. Він віддався красі. Так, саме так він і вчинив. Віддався і корився красі тієї змарнілої, хворої, напівживої повії без зубів і волосся – він бачив красу там, де ніхто не здатен був собі її уявити, і з цієї причини краса ота належала тільки йому, і він належав тільки їй. Знадобилося десять днів, перш ніж лихоманка почала відступати. Для мене вони проминули як одна доба, і коли я прийшов до тями, мама сиділа на краю ліжка. Пестила мій лоб, тихо схлипувала і розповідала мені, в якій небезпеці я був. Я сказав їй, що був у такому місці, до якого хотів би повернутися. «Ні, Улаве, любий, ти не повинен таке казати!» Я зрозумів, про що вона подумала, бо у неї було таке місце, до якого вона завжди хотіла повернутися» і куди вона, зрештою, помандрувала у своїй пляшці. «Але я не хочу вмирати, мамусю. Я просто хочу вигадувати романи». Розділ вісімнадцятий Я стояв на колінах, тримаючи обома руками пістолет. Я побачив, як Піне і гофман обертаються, майже як у режимі уповільненого відтворення. Я вистрілив Піне в спину, прискоривши тим його пірует. Два постріли. Біле пір'я пурхнуло з його коричневої куртки – Затанцювавши у повітрі, наче сніг. Він вихопив з-під куртки пістолет і вистрілив, але не спромігся піднести руку. Кулі вдарили в підлогу і мур, і дзвінко зрикошетили по кам'яній крипті. Краєм ока я побачив, як поруч зі мною Кляйн скинув віко струни, але ще з неї не виліз. Можливо, його збентежив рад Куль... «Данець повстав зі своєї труни, і націлив був пістолет на Гофмана. Але оскільки його труну поставили в віддаленому кінці крипти, я опинився на його лінії вогню між ним і Гофманом. Я сіпнувся назад, одночасно скинувши своїм пістолетом у бік Гофмана. Але той показав себе надиво спритним. Він переберкицнувся через труну, просто до дівчинки». І, схопивши її, приземлився разом з нею під довгим муром крипти, за спиною решти членів його родини, які стояли наче соляні стовпи з роззявленими ротами. Піне лежав на підлозі під столом, на якому стояла труна Бенжамена Гофмана, а його рука з пістолетом стирчала з тіла неприродно, наче зіпсований вимірювальний зонд. Ця його рука сіпалася, випускаючи кулі на умання. Бетонна підлога була забризкана кров'ю і спинномозковою рідиною. У нього був пістолет глок до біса набоїв, суто питання часу, перш ніж одна із них когось зачепить. Я всадив у піни іще одну кулю і хвицнув труну кляйна, знову націлюючи пістолет на гофмана. Той залишався в моєму полі зору. Він сидів на підлозі спиною до муру, з дівчинкою на колінах, міцно обхопивши її однією рукою навколо кволої грудної клітки, а іншою рукою приставивши її до скроні пістолет. Вона сиділа абсолютно нерухомо і навіть не блимала, дивлячись просто на мене великими карими очима. «Еріку!» То озвалася його сестра. Вона дивилася на брата, але зверталася до свого чоловіка. І чоловік з лисуватою головою нарешті відреагував. Він зробив непевний крок до свого швакера. «Еріку, не підходь!» Сказав гофман. «Вони тут не по твою душу!» Але Ерік не зупинився, а сунув уперед ходою зомбі. «Чорт!» Вилаявся данець, струшуючи свій пістолет і б'ючи ним об труну. Його зброя не стріляла, і, ймовірно, набій заклинило Нікчемний аматор. Еріку. повторив застереження Гофман, переводячи пістолет на сестриного чоловіка. Той простягнув руки до своєї дочки, облизав губи. Берточко, гофман вистрілив. Його родич заточився. Гофман поцілив йому в черво. Не підходь, або я застрелю дитину, крикнув Гофман. Я почув стопіння поруч зі мною. То був Кляйн, який звівся на ноги і націлював свій обріз на Гофмана. Але йому заважав стіл і труна Гофмана молодшого, тому він змушений був зробити крок вперед аби ціль опинилася чітко на лінії вогню. «Назад! Або я її застрелю!» – вириснув Гофман фальцетом. Обріз був скерований додолу, під кутом десь у 45 градусів, тим часом як Кляйн відхилився назад від свого дробовика, наче побоювався в обличчя. «Кляйне!» – озвався я до нього. «Не роби цього!» Я бачив, як він починає заплющувати очі, на зразок того, як люди роблять, усвідомлюючи, що щось має статись, але не знаючи, якої саме миті. «Сер!» – вигукнув я, намагаючись зустрітися очима з Гофманом. «Сер! Відпустіть, будь ласка, дівчинку!» Гофман подивився на мене ошелешено, ніби з запитанням, чи я маю його за дурня. «Холера! Все пішло не так, як мало бути!» Я простягнув руку і зробив крок у бік кляйна. Від залпу з дробовика у мене задзвоніло в вухах. Хмара диму попливла до стелі. Короткий ствол, широке розсіювання. Біла блузка дівчинки вкрилась червоним горошком, Шия з одного боку зяяла раною, а у Гофмана обличчя маловигляд пожежі. Але вони обоє були живі. І тим часом, як пістолет Гофмана відкинуло далеко по підлозі, Кляйн перехилився через струну на столі і простягнув руку з обрізом так, що ствол, торкнувши плече дівчинки, уперся дулом в вніз Гофмана, який відчайдушно намагався сховатись за племінницею. Він знову смальнув. Постріл увіпхав обличчя Гофмана всередину його голови. Кляйн обернув до мене збуджену пику божевільного. «Є штука! Що виродку? Гарну штуку маєш!» Я леден був вистрелити Кляйнові в голову, якби він звів на мене обріз. Хоча я точно знав, що в ньому зараз немає нічого, окрім двох порожніх гільз – я глянув на Гофмана. Його голова була провалена, мов те яблуко, що заганило зсередини. Він був готовий. То й що? Він однаково помер би кінець кінцем. Ми всі помремо кінець кінцем. Але я, принаймні, пережив його. Я схопив дівчинку. Зірвав кашемірова кашне з Гофмана і міцно обгорнув ним її шию, з якої це баніла кров. Дівчинка мовчки дивилася на мене зіницями, що здавалося цілковито заповнили очі. Вона не зрунила ані звуку. Я наказав Данцеві перевірити, чи нікого немає на сходах, і чатувати, щоб ніхто не увійшов». Бабусі тим часом звелів притиснути рукою рану на шиї онуки, щоб хоч трохи стримати кровотечу. Краєм мока я побачив, що кляйн перезаряджає свій потворний обріз, вкладаючи два свіжих набої. Я міцно стиснув руків'я свого пістолета. Сестра стояла на колінах поруч з чоловіком, який тихо і монотонно стогнав, склавши руки на череві. Я чув, що шлунковий сік, потрапляючи в рану, викликає пекельний біль. Але я здогадувався, що чолов'яга виживе. Але, дівчинка, прокляття! Кому вона чим завинила? «Що далі робити?» – запитав Данець. «Спокійно сидіти і чекати», – відповів я. «На кого? На свиней?» – пирхнув Кляйн. «Ми зачекаємо, аж машина рушить і поїде геть», – сказав я. Мені пригадався спокійний і зосереджений погляд з-під ведмежої шапки. Я сподівався тільки, що власник шапки насправді не надто відданий своїм обов'язкам. «То могильник же ж стулипельку!» Кляйн вирічився на мене. Дуло обрізу, Трохи піднялося вгору. Аж тут клянь помітив, куди націлений мій пістолет і знову опустив свій дробовик і столив пельку. А хтось не столив, прокляття долинало з під столу. Чорт, холера пекельна, трясся твоїй матері. На мить я уявив собі, що він мертвий, але його рот відмовлявся за умерти як тіло розрубаної навпіл змії. Я читав, вони здатні звиватись після цього годинами. «Лайно, холерне! Срана холера пекельна! Чорт!» Я присів навпочіпки поруч із ним. Ніхто, напевне, не знав, звідки піни дістав своє прізвисько. Дехто казав за те, що він точно знав, які місця на тілі своїх піднаглядних жінок ранити, якщо ті не бажали виконувати свою роботу, де їх різати так, щоб заподіяти більше болю, ніж спотворень, щоб рубці потім не позначились на якості живого краму. Інші припускали, що це від англійського слова «пайн» – «сосна», зате мовляв, що він такий цебатий». Але нині все йшло до того, що він забере з собою в могилу таємницю власного прізвиська. Ох, паскудне здерво, Улове, як же холера болить, скидається на те піне, що вже недовго тобі болітиме. Ні, холера. Можеш подати мені мою цигарку. Я витягнув цигарку з поза його вуха і вклав йому в рот. Губи піне тремтіли. Цигарка підстрибувала, але він якось її утримував. «Вогню!» – попросив він. «Вибачай, я кинув курити». Розумне рішення. Більше проживеш». «Нема гарантії?» «Ні, ясна річ. Н немає. Завтра потрапиш під автобус і к каюк». Я кивнув. «Хто чатує з надвору?» «Бачу. Ти упрів улави? Теплий одяг чи стрес?» «Відповідай. А що я матиму, коли скажу тобі?» «Десять мільйонів крон без оподаткування. Або вогник для твоєї цигарки. На вибір!» Пінер сміявся. Закашлявся. «Тільки росіянин!» Але він крутий чувак. Я думаю. Професійний військовий. Чи щось на зразок того. Не дуже знаю. Чувак не балакучий. Озброєний? Тю. Звісно ж, чим? Автоматичним? То що там? З тим сірником? Після Піне? Після. «Виявить трохи милосердя до пререченої людини, Улаве!» Проказав він, кашляючи кров'ю мені на білу сорочку «І тобі, знаєш, ліпше спатиметься вночі» «Так, як тобі спалося після того, як ти примушував глухонєму дівчину Виходити на панель за борги її хлопця» Піне здивовано блимнув очима Погляд його був надзвичайно ясний, ніби йому спала якась пелена з очей. А, ти про ту тихо промовив він. Так, я про неї сказав я. Ти, напевно, що до неї помилився, Улаве?» «Он як? Так. Вона сама прийшла до мене. Вона. Хотіла сплатити його борги. «Они як?» Піне кивнув. Могло видатися, що йому навіть якось полегшало. Насправді, я їй був відмовив навіть. Бо вона ж не так, щоб дуже приваблива. Плюс, хто ж захоче платити за дівку, яка не чує, чого від неї хочуть? Я зрештою погодився тільки тому, що вона наполягала. Зрештою, коли вона взяла борг на себе, то вже її борг правильно кажу. Я не відповів. У мене не було відповіді. Хтось переробив роман. Моя версія була кращою. «Гей, Данцю!» – гукнув я. «Маєш запальничку!» Не відриваючи погляду від сходів, той переклав пістолет у ліву руку і намацав правою запальничку. Дивно, як ми тримаємось своїх звичок. Він кинув мені запальничку, і я упіймав її в повітрі. Скреготнуло кресальце. Я підніс жовтий пломінчик до цигарки. Чекав... Коли його втягне в тютюні, але пломінчик вперто стояв вертикально. Я дозволив йому палати ще якусь мить, а тоді відпустив великий палець, і пломінчик загас. Я роззирнувся довкола, кров і стогони. Всі зосереджені кожен на своїй справі, всі крім Кляйна, який зосередився на мені. Я зустрів його погляд. Підеш першим, сказав я. Що таке? Ти підеш сходами перший. Це чому? Що ти хочеш від мене почути? Тому що у тебе дробовик? Можеш сам узяти дробовик? Не через те, звісно, а через те, що я наказую тобі йти першим, бо не хочу мати тебе за спиною. Що за чорт? «Ти що, не довіряєш мені?» «Я довіряю тобі достатньо для того, щоб ти йшов попереду». Мені набридло вдавати, буцімто я не тримаю його на мушці. «Данцю, пропусти Кляйна! Він йде нагору!» Кляйн пильно подивився мені в очі. «Я тобі, Йохансене, ще пригадаю це!» Він скинув черевики, швидко підійшов до кам'яних сходів, і став нечутно скрадатися ними вгору, в мороці, зіщулившись. Ми дивилися йому вслід. Ми бачили, як він зупинився, а потім випростався, щоб швидко роззирнутися над горішньою сходинкою, а тоді одразу присів. Очевидно, він нікого не побачив, бо зрештою встав на повний зріст і рушив далі впевненіше – тримаючи свій дробовик обома руками на рівні грудей, наче той волонтер армії спасіння гітару. Він зупинився на вершині сходів і, обернувшись до нас, змахнув рукою, показуючи, щоб ми йшли за ним. Я притримав данця, який ладен був рушити до нього. — Зачекай, — прошепотів я, — і почав рахувати до десяти. Черга пролунала, перш ніж я дійшов до двох. Кулі вдарили кляйна в груди і відкинули його назад на сходи з такою силою, що він приземлився на середину маршу. І вже звідти зісковзнув до нас. Такий мертвий, що його м'язи навіть не скорочувались у відповідь на поштовхи, коли гравітація тягнула його тіло додолу. «Сходинка по сходинці», Мовтушу щойно забитої худобини Нехай тобі холера Прошепотів данець Вирячившись на труп Що зупинився у нас під ногами Аго! Гукнув я вгору Звідти мій крик повернувся луною Наче відповідь Your boss is dead Прокричав я англійською Твій бос мертвий Job is over! Роботу завершено. «Go back to Russia!» Повертайся в Росію. «No one is gonna pay for any more work here today!» Ніхто не збирається заплатити за іншу роботу тут сьогодні. Я чекав. Пошепки звелів Данцю знайти ключі від машини Піне. Данець приніс ключі, і я кинув їх вгору сходами. «We are not coming out until we hear the car leaving!» гукнув я. «Ми не підемо геть, поки не почуємо, як машина від'їжджає!» Я зачекав. Тоді нарешті пролунала відповідь ламаною англійською. «I don't know, boss is dead! Maybe prisoner! Give me boss! I will live, and you will leave. Я не знаю, чи бос мертвий, можливо, в заручниках. Дайте мені боса, і я покину це місце, і ви будете жити. He's very dead. Come down and see. Він справді мертвий. Прийди вниз і подивися. Він розсміявся, а потім сказав: "Ха-ха, I want my boss. Come with me." Я хочу, щоб мій бос пішов зі мною. Я подивився на Данця. «Що ж нам тепер робити?» Прошепотів він свій приспів, наче який хор. «Ми відрубаємо йому голову», – відповів я. «Що?» «Повертайся і відріж голову Гофману. У був зазубрений ніж». «А якому Гофману?» «Чи він був трохи тупуватим?» «Даніелю! Його голова буде нашим квитком на вихід звідси. Второпав?» Я бачив, що він не второпав, але принаймні він робив, що я йому наказував. Я стояв у дверях, не спускаючи очей зі сходів. У себе за спиною я чув тихі, спокійні голоси. Скидалося, що всі заспокоїлись, і відтак я мав можливість обміркувати все те, що спало мені на думку Як зазвичай у стресових ситуаціях, то була випадкова мішанина химерних речей На зразок того, що піджак Кляйна перекрутився на шляху вниз І з бирки на підкладці видно було, що костюм випозичений але ж тепер з кількома дірками від куль навряд чи його захочуть приймати назад. Або якою практичною є та обставина, що трупи гофмана, Піни і Кляйна вже в церкві, і що для кожного з них є готова домовина, і що я забронював місця на літак у передній частині, перед крилами, з місцем біля вікна для коріни, щоб вона могла побачити Париж, коли ми заходитимемо на посадку. Тоді ще кілька корисних думок. Що робить зараз водій нашого фургона? Чий досі чекає на нас на шляху під церквою? Якщо він почув постріли, то мав би помітити, що останню чергу випустила з автоматичної зброї, якої не було в нашому арсеналі. Коли останнім лунає постріл ворога, це завжди погана ознака. Накази водієві давались чіткі, але чи зберіг він витримку? Чи хто-небудь іще поблизу чув постріли? І якою може стати роль могильника в усьому цьому? Робота забрала набагато більше часу, ніж планувалось. Скільки часу ми маємо, перш ніж мусимо звідси вшитись. Данець повернувся до дверей. Його обличчя було бліде, але не настільки, наскільки блідим було обличчя голови, що таліпалась у нього в руці. Я перевірив, чи то була голова правильного Гофмана, і звелів Данцю закинути голову на гору сходів – Данець скрутив жужмом волосся на голові, трохи розбігся, розмахнувся нею, наче кулою для боулінгу, і відпустив. Голова злетіла вгору, метляючи волоссям, але кут виявився хибним, і, вдарившись об стелю, голова впала на сходи і поскакала назад, додолу, зі звуком подібним до постукування ложкою по круто звареному яйцю. «Мені просто треба пристрілятись», – пробурмотів Данець, підхоплюючи голову. Розставивши ноги, він заплющив очі і кілька разів глибоко вдихнув, щоб сконцентруватись для китка. Я зрозумів, що на межі нервового зриву, оскільки зараз я ладен був розреготатись – Аданець, розплющивши очі, зробив два кроки вперед і розмахнувся. Відпустив. Чотири з половиною кілограми людської голови, окресливши плавну дугу, досягли вершини сходів і там впали на підлогу. Ми чули, як голова стробом покотилась далі в коридор. Данець штурхнув мене ліктем під бік, на навидяв свого тріумфу, але спромігся утриматись від коментарів. Ми чекали і знов чекали. Тоді почули, як запускається автомобіль. З газуванням, з грубим перемиканням передач, задній хід, більше обертів, забагато для першої передачі. Машина ревіла, рушаючи, керована кимось, хто не звик мати з нею справу. Я подивився на данця. Той надув щоки і з шумом випустив повітря, помахуючи правою рукою так, наче він обпікся. Я прислухався, уважно прислухався. Так, наче я відчув їх раніше, але не зміг їх почути. Поліційні сирени. У холодному повітрі звук поширюється на велику віталь. Вони, можливо, ще не скоро сюди доїдуть. Я озирнувся довкола. Побачив дівчинку на колінах у бабусі. Неможливо було визначити, чи вона ще дихає. Але, судячи з кольору її обличчя, крові вона втратила дуже багато – Перш ніж піти, я прийняв у свою свідомість усю ту картину. Сім'я, смерть, кров. Вона нагадала мені іншу картину. Три і зебра з розпанаханим червом. Розділ дев'ятнадцятий Це неправда, буцімто я не пам'ятаю, що казав їй у поїзді метро. Я не пам'ятаю, чи казав, буцімто не пам'ятаю, але я безперечно думав сказати таке. Насправді я пам'ятаю. Я сказав їй, що її кохаю. Просто щоб відчути, як воно, коли звіряєшся комусь. Все одно, як коли стріляєш по мішенях у вигляді людських постатей. Ясно, що це аж ніяк не те саме, що по людях, але відчуття таки інше, ніж відстрілянини по звичайних круглих мішенях. Зрозуміло, я не мав на увазі того, що сказав, так само, як не мав на увазі вбивати людей». Стріляючи по мішенях у вигляді людського торса Я лише тренувався Призвичаювався Колись у майбутньому, можливо, я зустріну жінку, яку покохаю І яка покохає мене І було б добре, якби слова звіряння не застрягли у мене в горлі Я насправді не сказав іще коріння, що її кохаю Принаймні, вголос не вимовив. Так, щоб уже відрізати собі всі шляхи до відступу, я тільки збирався на силі, дозволяючи від думок і почуттів заповнювати вакуум тиші, допроваджуючи її до такого напруження, що, здавалося, мури вигинались. Я звірявся тільки Марії. І тільки в тому місці – Дерейки метро сходяться, чи то розходяться. Але на думку, що я невдовзі скажу ці слова коріні, моє серце ладне вибухнути. Чи хотів я звіритись їй того самого вечора? Чи на літаку в Париж? Чи в паризькому готелі, Чи, може, за вечерею? Так, останнє було б досконало. Ось про що я думав, коли ми з Данцем вийшли з церкви, і я вдихнув сире, холодне зимове повітря, яке ніколи не втрачає присмак морської солі, навіть коли фіорт береться кригою. Поліційні сирени зараз чути було чіткіше, але вони долинали то наче зблизька, то радше здалеку, як сигнали погано налаштованого приймача, і неможливо було визначити навіть, в якому напрямку вони рухаються. Я бачив світло від фар чорного фургона на шляху нижче церкви. Я простував обладанілою стежкою короткими швидкими кроками, злегка зігнувши коліна. В Норвегії такого способу пересування навчаєшся з дитинства. У Данії, ймовірно, не з такого раннього віку. У них там не так рясно снігу й криї. І я відчув, що Данець відстає. Втім, можливо, я не правий. Можливо, Данцеві випадало ходити кригою більше, ніж мені. Ми так мало знаємо одне про одного. Ми бачимо відкриті круглі обличчя і щирі усмішки. Чуємо радісні данські слова, такі приємні для нашого вуха. Ми не завжди їх розуміємо, але вони заспокоюють наші нерви. Ми чуємо розповіді про данські ковбаски, данське пиво, данське сонце і ніжне, спокійне життя на фермах у просторих долинах півдня. І все це таке миле, що мимоволі втрачаєш пильність. Але що я насправді знаю, Можливо, Данець упорав більше людей, ніж я. І чому ця думка спливла у моїй свідомості саме тієї миті? Ймовірно, через відчуття, начебто час було знову чекати на щось, на чергову особливу мить, особливу секунду, поміж решти секунд, коли мала розпряматися туго стиснута пружина». Я не мирявся обернутися, але так і не встиг. Мені не випадає винуватити його, адже, як я вже сказав, я сам вдамся до будь-яких хитрощів, щоб опинитись у позиції, з якої я можу стріляти озброєному суперникові в спину. Постріл розлігся цвинтарем. Першу кулю я відчув, як поштовх у спину – а наступну, як щелепи, що п'ялись мені в стегно. Він цілився вниз, так само, як я вчинив з Бенджаменом. Я упав вперед, ударився під боріттям об криху, перевернувся горілиць і побачив перед собою дуло його пістолета. Вибачай, Улаве, сказав Данець, і я бачив, що він говориться щиро. Нічого. Особистого. Він цілився мені в ноги, щоб потім сказати ці слова Рибалка гарно зметикував, прошепотів я Він знав, що я остерігатимусь кляйна, тому доручив роботу тобі Десь у такому форматі, Улаве Але навіщо усувати мене? Данець знизав плечима Поліційні сирени завели десь ближче. Звична річ, гадаю, зробив я припущення. Бос не хоче залишати когось, хто має на нього компромат. Це варто мати на увазі. Не забувай про це, коли захочеш відійти від справ. Не в тім річ, Улаве. А, знаю. Рибалка бос. А боси бояться експедиторів, здатних усувати власних босів, босу тоді здається, що він наступний на черзі. Не в тім, річ, Улаве. Нехай тобі холера. Невже ти не бачиш, що я спливаю кров'ю? Може, закінчимо телевікторину ерудитів? Данець відкашлявся. Грибалка сказав, що треба бути холерно холоднокровним бізнесменом щоб спустити тому, хто відправив у пекло трьох твоїх людей». Він прицілився. Його вказівний палець напружився на спусковому гачку. «Впевнений, що патрон не заклинуло в магазині, прошепотів я». Він кивнув. «Остання, передсмертна воля, Данцю. Знагод різдва». «Не в обличчя! Благаю тебе!» Я бачив, що Данець вагається. Та зрештою він знову кивнув. трохи опустив пістолет. Я заплющив очі. Почув постріли. Відчув, як кулі вдарили моє тіло. Дві свинцеві кулі. Спрямовані туди де в нормальних людей серце.